Dit is 1914, Suid-Afrikaanse tyd So amper kwart oor 7 dan hier in Suid-Afrika En is ingeskakeld by Net Radio SA In alliantie met FM Stereo Ons webwerf het hier by www.netradiosa.co.za en daar op ons webwerf vind jy al die nodige inlichting rondom ons radiostasie, soos byvoorbeeld die name van die omroepers, die tijf van uitsending, en dan kry jy ook allerhande ander inlichting. Nuttige inlichting, soos byvoorbeeld by ons archief, waar jy kan gaan kyk na programme wat al uitgesaai is, so dat jy op jy eie tyd na die uitzending kan luister. Ek wil net onverskoning maak, dat my program laat begin het, dit is technische fouter, buitenkant my beheer, en uh, ek vraag weer eens, nederig onverskoning, jammer, dat die program nie precies stiptlik begin het, soos wat het my gewoonte is, om 7 uur, 19 uur Suid-Afrikaanse tyd, met my program te begin so baie, baie jammer Ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai uit Aireni uit in Pretoria, Suid-Afrika ons programse naam op een woensdag aand noem ons Israel van die Bijbel vir praktische redes as ek dan op so'n dag list voel om te begin praat oor Israel dit doen ek het Anders is het maar deel van ons oordenking, terwyl Israel van die Bijbel uit die aard van die zaak ook oordenk, oordenking is. Al die programme is uit die aard van die zaak. Bijbels georiënteerd, een oordenking van God Godse woord. Ons saai, saai wereldwijd uit, en dit is een voorrecht met een internet radio, omdat ons nou nie grense het nie is dit altyd een groot voorrecht om te weet, jy kan enig iemand recht oor die wereld, kan jy uitnooi om te kom luister na ons programma. En omdat ons wereldwijd uitsaai, groet ek gewoon in een paar verskillende talen, soos in die Arabiese taals Drafutja en Privyet, En in die Arabiese taal, Salam alikum, mens kan ook sê Mergaba, en mens kan ook sê Alain wa Salan. In Duits, Guten Abend, Hebrews, Shalom, Grieks Kalimera, Afrikaans, Goeie Naand, Engels, Good Evening. So ek hoop jy voel nou rek, lekker goed gegroet en rustig, want as iemand jy ons nog gegroet het, as jy kom keir het, Dan is jy ons rustig, nee, ek het jy nou gegroet by die huis En jy kan lekker rustig sit en luister Jy kan ook met my gezels, ons het een kletskamer Kletskamer vind jy op Facebook Daar moet mes maar net in tik net Radio SA Dan kom jy by ons kletskamer, iemand sy so jy daar inlaat Dankie saamgezels, dis altyd lekker om te weet wie die persone is wat luister Maak het vir een mens net meer persoonlik Dis soosies die verskil, as ek nou in een gemeente staan en preek Dan sien jy al die mens die voor jou sit Maar as jy op internet bezig is met my e-kerk om dan te preek Dan sien jy niemand nie Maar as jy name van mense weet wat nou ingeskakel is Dan voel die mens een bykie meer persoon Dan is dit nie meer so robotachtig nie So ek hoop dat jy die moed sal hee op die stadium Om in te loer by ons kletskamer En net hallo te sê Dit is baie aangenaam om dit so te kan doen Praat vanavond oor jou roeping Jou roeping en my roeping Nou is een mens groep ons allemaal geroepen is Jy weet ons kraak my so gewoond An sylke soort terme Al as dit by die By die kerk kom Dan is dit al as of Een mens een kerktaal het En terme en terminologie Wordt nou deel Dan van jou van in die kerklike milieu maar kom ek vir jou sê alle mense op die aarde word door God geroep en ek sal dit nou nou probeer verduidelik mens het ons nou in die Afrikaans die woord kerk K-E-R-K -E Engels Church nou die woord kerk kom eindelijk nie in die bybel voor nie nie, nie, nie daar die woord nie daar is die woord gemeente en dan is daar in die Griekse taal, in die Griekse tekst daar een woord Ekklesia wat soms, soms met een kerk of met die, of met een gemeente of so vertaal word maar in die Griekse taal is dit weer twee Griekse woorde wat aan mekaar gesit is om daar die begrip dan aan ons voort te hou, en die ene is ek, en die woord, ander woord is kaleo, nou ek beteken uit, en kaleo beteken roep, so as jy deel is van die ekklesia, dan beteken het jy is deel van die uitgeroepenis, uitgeroep uit die wereld, en die heren roep ons uit die wereld uit, na die koninkryk toe, want die wereld lee in die hand van die bose, die skrif sê dit, jy kan maar kijk jy een concordantie, die hele wereld lee in die hand van die bose, duivel het dit ook aan Jezus verduidelik, daar net na Jezus gedoop is, vir op een hoop berg geneem te weis, jy om al die koninkryke van die wereld, en hy sê vir Jezus, dis alles aan my gegee, ek gee dit aan wie ek wil. Nou dit was een versoeking van Jezus, jy weet ons dat daar was bepaalde versoekings, net soos die brood een versoeking was, van sy honger. Jezus was na sy 40 daag van vast honger, en toe hy die duivel om versoek, om dan sommer die klippe sy substantie in brood te verander. Ek en jy is geroep, allemaal van ons is eindelijk geroep, En ek wil so bykie kyk na een skrifgedeelte, dat ons kyk of ons dit nie kan verstaan en ook op ons van toepassing kan maak neem. Nou, ek het die Bijbel hier opgemaak by Daniel, sommer net so as een vertrekpunt, waar Daniel in die 12 de hoofdstuk skryf oor die eindtijd en hoe dit hier gaan lyk in die tyd van Michael, en die tyd sal Michael, die groot fors wat oor die kinders van jou volk staan optree en dit sal die tyd van benauwdheid wees, dis die groot verdrukking soos daar nog nie gewees het voordat een volk bestaan het Tot op die tyd nie, maar in die tyd sal jou volk gered word, dis nou Israël, en die tyd sal jou volk gered word. En dan staan daar dinge wat ons mooi na moet kyk. Elkeen wat in die boek van die lewe opgeskryf staan, so mens kan nie gered word as jou naam nie in die boek van die lewe is nie, mens moet daar oor mykie sit en denk en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die eeuwige lewe, en sommige tot grootsmaatheid verewig afgryslik. Dis die twee bestemminge in die eeuwigheid, mense wat die eeuwige lewe gaan beerwe, en sommige tot grootsmaatheid verewig afgryslik. En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot rechtvaardigheid roep of lei, soos die sterre verewig en altoos. Dit laat my dink onwillekerig aan die vijf wijse maagde met lampe, wat gaan skyn, dat ons dus in die eeuwigheid gaan skyn, net soos wat Jezus, oor die berg van verheerliking, voordat, daar die drie disciples wat samen toe was, oor verander het in gedaante, en hy begin skyn het soos die son, en soos Mooses sy gezicht begin skyn het, en soos wat Stefan is, ook begin skyn het soos die son, dis die verheerlikte lichaam wat ons gaan hee, en ons gaan skyn. Maar het lyk vir my, ek het die skrif gedeelte recht verstaan, dan praat hy nou van die opstanding, en dat sommige, kan tot die eeuwige lewe opstaan en sommige tot grootsmaatheid en dan die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel en die wat baie tot gerechtigheid lei soos die sterre vir aan toe en altoe is die wat baie tot rechtverdigheid lei wat beteken dit dit beteken om iemand na Jezus te, te te lei Dit is eindelijk waar alles hier op die aarde gaan. Ek en jy is nie toevallig hier nie, ek en jy is nie toevallig hier geboren nie. God het in ons bele dat ons die nood sal raak sien rondom ons. Dit is een verskrikkelike nood hier rondom ons. Mensen gaan elke dag dood meer as 107 mense per minuut sterf hier op die aarde per minuut soos die minuut aantik elke minuut meer as 107 mense en omtrent 70 van hulle maak hulle oor in die verderf oop volgens statistiek oor hoeveel christene daar is en dan is dit nog rechtig met voordeel Aan die twyfel Dat ons dit so stel Want al is dit nou so Dat ons sê soveel percentatie Mense is christene Beteken dit nog nie eers dat daar die mense Gered is nie, dat mense word Sommel in kategorie ingedeel Op grond van feit dat hy Bijvoorbeeld nou nie een hindoe is nie Of hy is nou nie een jood nie of hy is nou nie Uh, een van die ander godsdienst is die islam nie En dan die wat oorblijt En is nou Christen Dit werk nie rechtig so nie Om een Christen te wees Moet jy Jezus aangeneem het Jy moet die keus maak Jy kom voor die keus Om Jezus as persoonlike verlosser En saligmaker Aan te neem En een mens kan net Daar die keus maak Als iemand jou voor die keus stelt as iemand met jou praat, as iemand jou uitnooi, en jy kan dink, en jy kan vraag, vraag, en iemand kan die skrif oopmaken, jou begeleid, soos wat ons dit, nou nog gaan kyk ook, in handelinge, oorstuk 8, waar iemand dit wel so gedoen het, en daar is net, een weg, daar is net een manier, om gereed te word. Sê my, waar is die pad wat nou God blij? Sê my, hoe kan ek om waar God blij? Weet wat die skrifte vir my sê? daar net een weg en dit is Jesus Johannes 14 vers sê, daar is net een weg en dit is Jesus Jesus die weg wat tot bij God bleef en weet ja is die waarheid Jesus yeah, Die weg om vreewig te lewe Daar is net die weg wat hy kan volg Sy naam is Jesus Jesus Ja, die skrifte sê, daar is net die weg En dit is Jesus, Jesus. Johannes 14 vers sê, daar is net die weg En dit is Jesus waar ons gewoon blij Jesus my sombeheft ek vir liebelij Jesus Jesus is ons verlosser daar is net die weg wat die kan volg sy naam is Jesus Jesus Ja, die skrifte sê, daar net een weg En dit is Jesus Jesus Johannes 14 versie sê, daar net een weg En dit is Jesus Daar is net een weg wat hy kan volg Sy naam is Jesus Jesus Ja, die skrifte sê, daar net een weg En dit is Jesus Johannes 14 versen, sê, dat is dit jy en dit is Jesus. Hy is ingeskakel by Net Radio SA, wat uitsaai in alliantie met FM Stereo. Hy is baie welkom, ek is Dr. Tini Eilers, wat uitsaai van Af Aireni, die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika, en ek is baie bly om Jou hierte kan verwelkom As jy vir die eerste keer hier is, baie baie welkom As jy gereelde luisteraar is, baie baie welkom Ons is rechtig dankbaar vir elke persoon Wat hier die tyd uitkoop rondom die oordenking van Godse woord En ons praat soebykie oor roeping Wat beteken, het kom om net van die woord roep af En hierdie roep kom van God Dis God wat roep na ons Die eerste voorbeeld wat ons al somal vinnig kry in die skrif is Reg in Genesis Waar Adam en Eva Ongehoorzaam aan God was En toe as het As het ware onmiddellik verloor was En God wat roep En sê Adam waar is jy Vandaar die oomblik af roep God na ons Want God is jammer vir ons en hy is lief vir ons En gee om vir elk een van ons Nou die oomblik as een mens, een Christen geword het As jy die Heere Jezus aangeneem het As jou persoonlijke verlosser en zaligmaker Dan aanvaar ons die woord van God As die padkaart Dit is ons rigsnoer, dit is soos een lamp van ons voet en een lig op ons pad so ons kan weet waarin ons op pad is as niks so slechts soos onzekerheid nie Dit is net zekerheid wat kalmte vir die mens kan bring en God wil he, ek en jy moet rustig wees en vandaan die rede het hy ook vir ons die prachtige rustige psalm er waar hy ons so skape rustig welei sodat ons rust vir ons siel kan vind mense weet jy wat onder rus sien jy depressie angst die soort van goed dit is alles tot siektes En God wil nie, moet, ons moet syk wees nie Hy wil ons moet rustig, kalm en bedaard wees Nou weet ek, die omstandig Heere waar in die mens jou bevind is nie altyd van soe aard nie Maar die geest van die Heere wat in ons woon, help ons Om tot bedaring te kom, om rustig te wees Om rustig te wees maar een mens kan hier vir die oomblik kan jy dalk rustig wees, en kalm wees, en bedaard wees, maar wat nou van die eeuwigheid, nou weet jy hoe ouwe mens word, hoe groter word hier die realiteit, dat een mens denk aan die tyd van jou afsterwe en daarna, is dit die oordeel, dis soos die bybel dit vir ons tel, sê die mens is bestem om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Nou weet ons, Paulus het vir ons prachtig mooi in Korintheers en in Romeine uiteen gesit dat daar een oomblik gaan aanbreek vir my en vir jou ons allemaal, dat ons voor die rechterstoel van Christus moet verskyn. En daar die woord verskyn. Dit is soos wanneer hof moet jy verskyn. Jy verskyn daarvoor die rechter oordeel of wat dan die titel ook is, een magistraat, wat het ook al mag wees, een lander ons, maar verskyn is die woord. Elkeen van ons moet voor die rechterstoel van Christus, verskyn en dan moet ons rekenskap gee, elkeen gaan rekenskap gee vir ons kan gelukkig en ongelukkig nie vir jou rekenskap gee nie, niemand kan vir my rekenskap gee nie en het gaan oor wat ons gedoen het wat ons hier in die vlees gedoen het daar die dade van ons waarvan Jacobus sê geloof sonder werke beteken niks dis die dinge wat ons doen alles kom uit ons hart uit alles wat ons doen kom uit ons hart uit nou God het ons dus geroep en as hy ons roep dan roep hy ons om om te volg en as ons omvolg, dan sê hy vir ons Ga nou asblief die hele wereld in Verkondig hier die goeie nies van my aan al die nazies en leer hulle om alles te onderhou wat ek hulle geleer het So Daniel sê vir ons dat die verstandig is gaan skyn soos die sterre verewig en altoos. Wie is hulle? Die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel en die wat baie tot rechtvaardigheid lei soos sterre verewig en altoos. Ek en jy krij elke dag die geleentheid om mense te ontmoet. Dit beteken nou nie dat jy onmiddellik wegval en met iemand praat oor Jezus En oor die eeuwigheid Een mens begin ons eers met een vriendskap En iemand sy vertrouwe En iemand sal uiteindelijk Daar die persoon sal uiteindelijk Met jou begin praat Oor die eeuwigheid Daar sal so een oomblik aanbreek Daar sal so een geleentheid kom Daar sal iets gesê word waarop jy kan reageer en uit jou woorde sal dan daar die bepaalde afleidingsgemaak kan word. Iemand na jou kyk en hoe jy dinge doen en jy is vriendelik en hulle sien die liefde van die heren in jou en iemand sê maar, hoe kry jy dit nou reg? Mensen, dan het jy in ons die, die wonderlikste geleentheid. Die wonderlikste geleentheid. Om vir iemand te sê maar, dit kom jy uit myself uit nie. Dit is die here die skipper van die hemel en die aarde, God die enig, dis hy in sy groot genade en barmhartigheid, wat in my woon. En om het in my woon, werk hy in my, so dat ek sy eigenskap kan hee, die goddelike natuur waaran ek dan nou deel krijg. En dan kan jy vir iemand so baie dinge vertel sê, weet jy, hoekom trek my geaardheid en die dinge wat ek nou doen jou is eindelijk net God wat jou trek is nie ek nie daar is behoefte in elke mens na God en as hulle so iets sê sien dan trek dit daar die bepaalde persoon en dan krij jy ons nou daar die geleentheid om met iemand te praat en hier op hierdie radio, wat een voorrecht, is dit nou dat hierdie golwe van hierdie internet radio dwars oor die hele ganse wereld gaan. Waar daar is nie een land waar hierdie internet radio sy golwe nie ook uitkom nie. Het gaan dwars oor die ganse wereld. En dit dus een geleentheid, dit is een geleentheid dat iemand nou kan inskakel en nou kan luister en dan dalk net dink joch maar dis interessant waar oor hier die persoon, ek het al baie daar gewonder en daar begin die hele ding nou ons ken ons mense reg oor die ganse wereld baie mense van ons, ons, ons mense wat hier in Zuid-Afrika was en weg is het ons kontakte met ons mense hier in Zuid-Afrika om vir so'n persoon te kan sê, weet jy van net radio SA by geleentheid, wanneer jy nou die geleentheid het om met iemand te praat en ons het ons nou WhatsApp of van die ander media, sociale media waarmee ons met mekaar communikeer, om iemand in te lig Ons is ons die sout van die aarde Ons is die lamp wat in hierdie donker wereld skyn En vir daar die rede Gaan ek nou so weekie met jou praat oor Johannes die dooper Baie interessante mens Hier uit Matthäus hoofstuk 3 Johannes die dooper En in daar die dag het Johannes die dooper opgetree in die woestijn van Judea Hy het gepreek en gesê, Bekeer jylle, want die koninkryk van die himmel het naby gekom. Nou weet jy wat? Kijk net so bykie verder, Na die volgende versie. Want het is hy, Van wie dier die profeet Jesaja gesprek is, toe hy gesê, die stem van een wat roep in die woestijn, Bereid die weg van die heren, Maak sy paie recht uit. Hier die persoon, Johannes die doper Was by bybelstudies betrokken, waar daar uit Jesaja bybelstudie gedoen is. En daar het het Johannes die doper gehoor, hierdie, kla, hierdie woorde het in sy oore geweer klink, een stem van een wat roep in die woestijn. Dit het so indringend met hom gepraat en dit is hoe God sy woord werk God sy woord is maar skippend, herskippend. En dit het Johannes die dooper oort hy is daar die stem waarvan die profeet honderde jare tevore oor gepraat het van iemand wat in die woestijn die stem van die Heere gaan wees en wat sy paaie vir hom gelijk gaan maak wat vir mense gaan vertel en sê die koninkryk het nabij gekom en dis precies wat Johannes die doper gedoen het. Hy het geluister en toe die woord met hom begin praat, het hy dit sy eie gemaakt. Niemand kan jou daarvan oortuig nie, dis net Godse geest wat met jou praat. en dan is dit maar net jy wat kan reageer niemand anders kan namens jou reageer nie. en dan is dit geloof mense, dit is absolute geloof dit was een stap in die geloof vir Johannes die dooper om in die woestijn te gaan bly want hy sien ons die tekst sê een stem van een wat roep in die woestijn hy moest dus kleren kry specifieke kleren wat anpas by die woestijn omstandighede waarin hy gaan woon en hy moes lewe om aan die lewe te bly met dit wat hy daar geëet het, springkane en wilde jynning. En as jy dit onderzoek, dan kan jy sien, dit is geweldige opoffering wat die man moes gemaakt het. Nou mense, wat is nou hier op die aarde belangriker as die eeuwigheid? Dis pas nou niks hier, wat jy kan prijs gee, wat nie vir jou het, 10.000 maal 10.000 maal 10.000 een dag vir teruggegegaan word dis wat die Heer het gesê hy sê hy wat huis en vrou en kind en, en kraai en wat ook te, te, te wille van my naam verlaat krij hy 100 maal so plus die eeuwige lewe maar dan moet die mens hier die roepende stem van God hoor die Heer praadak nou vanavond ook met jou, om vir jou te sê, maar jy is een geroepene, ek roep jou, jy is ook een mens, jy is nie toevallig net maar hier nie. Mens weet nie altyd precies onmiddellik wat jy moet doen nie, maar jy weet jy moet Jezus volg. Net soos wat die disciples Jezus gevolg het, wat die gevolg daarvan was, wat die repercussies, hy het hulle nie geweet nie, hulle het maar gesien soos wat hulle saam met hom gestap het, wat is al die repercussies daaraan verbonden. Maar hulle kon nie anders as om na sy stem te luister nie. En Johannes die doper het dit gedoen, en hy is die woestijn in, en hy het daar met mense gepraat en hy het sy roeping aan hulle verduidelik en Johannes het omself geklee met kameelhaare en een leergord en sy voedsel was springkane in wilde jening en toe het al die mensen naam gekom vanuit die hele judeaan omgeving om door hom gedoop te word maar uiteindelijk was dit Jesus wat door hom gedoop moes word Dit was sy eindelike roeping Die groot groot groot voorrecht Om Jezus te kon doop En hy het Jezus gedoop Maar weet u wat Na die tyd het hy nog weer getwyfel En jy onthou hy was gevangen geneem Hy later sy kop afgekap En voor sy kop afgekap is Het hy van sy disciples Na Jezus gestuur en gesê Is u rechtig die een wat moes kom Of moet ons wacht vir iemand anders Was maar twyfel ook Mense, ons gaan altyd maar ook dier twyfel. Twyfel is maar deel van ons as mens en meneer van leef. Die ene dag sal ons boe op die toppe van die kruine van geloof wees, aan die daarweer in die dal van vertwyfeling. Maar die Heere is met ons, want hy het ons geroep. En weet jy wat? Weet jy wat is die kers op die koek van alles? Alles in die ganse hele skrif Is die brood van die Heer Jezus Ek hoop dat hierdie woord in jou In jou diepste wese sal kan begin weer galm Soos een echo Die brood van die Heer Jezus Christus Dit is nie die voorrecht van enige engel nie Al hierdie miljoene der miljoene engele Wat God geskip en geskapen het Hulle gaan nooit Soos in nooit die voorrecht he Om deel te wees van die bruid van die Heere Jezus nie En weet jy wat beteken dit om een bruid te wees? Dit beteken om die tweede helfte te wees van Jezus Waar hy gaan wees, wat hy gaan doen Tot aan alle eeuwigheid gaan jy sy tweede helfte wees, jy gaan die vrouwelike deel van Jezus wees, jy gaan sy tweede helfte wees, wat by hom gaan pas, en wat saam met hom gaan wees, tot in alle eeuwigheid, tot in alle eeuwigheid, het gaan nooit en nooit, nooit, nooit, nooit ophou nie, daar gaan nie nog een dispensatie kom van iets anders wat gaan plaasvind nie, dit gaan tot in alle eeuwigheid wees, Verskoon toch vir die hond, waar die al blaf. Dis mis maar my deel van die skeping. Nee, honde is gemaakt om te blaf. So mens kan nie hond stel maak jy, want dit is eindelijk die reden kom jy om het, is dat hy moet blaf. Dit is nie blaf nie, wat hy help het nou jy het om. So verskoon toch, is hy hier so so tussenin soms, bieke blaf. Maar dit noem nie, dit wees net vir jy, dit is a, nie a robot nou wat met jou praat nie, dit is een rechte mens. En hy praat nou met jou oor jou roeping, feit dat die Heere God jou ook geroep het. En die tyd waarin ons leef, sê vir ons, daar is nieuwe dinge op die horizon. Profecie wat in vervulling gaan, as ek haastig vinnig vir jou kan sê, Hier is een derde tempel wat gebouw moet word in Jerusalem. Die laaste, die finale tempel wat gebouw moet word. Eersteen is gebouw door Salomo, die tweedeen is, is eindelijk gebouw en hergebouw door Herodes. Maar het het al begin daar in die tijd van Nehemia en Esra toe hulle begin het om alles op te bouw, maar die opknapping en die prachtige mooi eindresultaat is door Herodes gebouw. Dit is die tweede tempel. Daar die tempel is in 70 na Christus afgebreek door die Roemeine en van daar tyd af, soos Jezus dit vir hulle gesê het, het hulle nooit weer die tempel gehad nie, al wat hulle het op die oomblik in Jerusalem, is die westmuur, die westelike muur van die tempel area en daar waar die tempel gestaan het, staan een moskee gebouw. Een moskee, die Al-Aqsa moskee en dan ook the Dome of the Rock So'n gouwe koepel wat jy van baie kante uit Jerusalem kan sien Daar die gebouw wat daar staan Maar daar die tempel moet opgerig word Jerusalem was nog nooit erkend as die hoofdstad van Israel nie Dit nou gedoen, dit is nou aangekondig, ons leef nou in daar die tyd die rabbies en amal wat met die tempel te doen het, die, die tempel instituut, daar die het al die goed al in gereedheid gebring, al die tempel alles, is in gereedheid. Al wat daar nog, na my mening kort gekom het, maar in die tussentijd, lyk dit vir my of hulle al daar die wat dan een rooi kalf is, wat geslag moet word en wat geoffer moet word, en die as van daar die red hyfer of rooi koei, of rooi bal, of nie bal nie, rooi kalf, moet op die altaar gestrooi word, anders is die tempel nie gereed en is hy nie heilig om gebruik te kan word nie. Maar het lyk vir my, al die goed is nou in orde. Al wat nog moet gebeur is die antichrist, die valse christus, jy moet al die onthoud as valse christus, dit is nie die ware Christus nie, Jesus het dit ook vir hulle gesê vir sy disciples terwyl hy daar was en van die jode rondom hom gestaan het, toe het gesê, ek het gekom in die naam van my vader my het julle nie aangeneem, julle het my verwerp kom, ons weet waarom hy gekruisig is hy sê, maar die ander een gaan kom in sy eie naam en hom gaan julle aanvaar dis wat gaan gebeur daar gaan een valse Christus opstaan en hy gaan baie mense mislui, soos wat baie mense al reeds mislui is, wanneer Jesus het gewaarskiet dat in hierdie tyd absolute misluiding gaan plaasvind. Mense gaan leerstellings van duivels aanhang, jy kan dit maar gaan kyk in 1 Timotheus 4 vers 1 en Johannes 13 vers 2, mense gaan die leerstellings van duivels aanhang, En dan gaan hy die einde wees, dan gaan die einde kom, want daar die gruwel van verwoesting waarvan die profeet Daniel al gewaarskeet, en Jezus ook gewaarskeet, hy gaan homself daar in die tempel, gaan hy homself openbaar en sê hy is God, en dit alles moet nou gebeur, mense. Maar voor dit gebeur, voor dit gebeur, Maar die kerk weggeneem word hier op die aarde. Die kerk gaan nie deel wees van hierdie chaos nie. Dit gaan wees die nie van Noog, God het sy mense weggeneem, uit die omstandighede, hulle is weggeneem, en toe die verwoesting plaasgevind. En terwyl ons in die hemel saam met Jezus gaan wees, gaan die huwelik plaasvind. Die huwelik van Jezus, met sy brood, waarvan jy, Lees in openbaring hoofdstuk 19 Daar reg, reg, reg aan die einde van ons Bible In die 19e hoofdstuk En sommerso hiervan vers 7 lees ek Laat ons blij wees en ons verheug en aan hom die heerlijkheid gee Want die broilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaakt En hy sien hier is 'n gereedmaak proces wat nou gaan plaasvind en wat nou bezig is om te plaas, plaas te vind. Mense wat glo, soos Johannes die doper gegloed, hy is die, die stem van een wat roep in die woestijn, gaan hier mense wees, waarvan ek een is, wat glo dat jy deel is van die brood van die Heer Jezus Christus, wat tot in alle eeuwigheid deel van hom gaan wees. Laat ons bly wees en ons verheug en aan om die eerlijkheid geef, want die broilo van die lam het gekom en sy vrou het daar gereed gemaakt en aan haar is gegeef om bekleed te wees met rein blink, fijn linne, want die fijn linne is die rechtverde gedade van die heiliges. Daarmee, met daar die bepaalde vers, is ek huidiglik bezig nou al veredelike maande so ons kan verstaan wat beteken hier die fijn, blijn, blink, rein rijnlinne wat ons sal moet aanhe as jy wil gereed maak as die brood van die Heer Jezus, want dit word in hier die selve vers al vir ons verduidelik, van die fijnlinne is die rechtverdige dade van die heiliges, dis wat ek en jy doen, soos Paulus ons in 1 Thessaloniansen voor die tyd ook waarske sê dat, by die wederkomst van die Heer Jezus, moet ons na geest en siel en lichaam onberispelik bevind word. Dis hier die fijn linne, hier die rechtverdige dade van die heiliges. En toe sê hy, skryf op, salig is die wat genooi is, na die broilofsmaal van die lam. En dis waarom ek myself bezig hou. Ek geloof dis my roeping, dis geloof dis kom die Heere, ek glo dis die enigste reden hoekom ek ooit gebore is, is om deel te kan wees van hierdie boodskap om mense te waarski en uit te nooi en te sê maak gereed, want die bruid van die Heere Jezus moet daar self gereed maak, soos die vijf wijse maagde wat olie in hulle lampe gehad en wat gereed was toe die bruidegom gekom het om dit by mekaar te bring so ons opgewonde kan wees vir hier die wacht op die komst van die bruidegom wanneer hy vir ons gaan sê kom op hierin en ons om te gemoed gaan in die lig en so verewig saam met hom sal wees bestaan jy dat as ek nou vir jou sê se, jy sê jy het een roeping, as jy nou luister, hier roep, roep die Heere eindelijk na jou, hy roep jou, en hy sê weesalig is dat jy, as jy uitgenooi is na die bruilof van die lam, as jy dit kan hoor, hy sê dit altyd, hy wat het oor het om te hoor, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê en daarmee groet ek jou hier vanuit Irene Stad van Vrede, Pretoria in Zuid-Afrika en dan sien ek jou weer, D.V. Morgen is dit donderdag, dan is die uitsending om 20 uur. Shalom!